procesi s fotografijom. Dobro, sestra. Dobrom frazom. Čija sila jeste ne može mnogo da nam pomogne. Mnogo više nego što mi isvutom i mnogo mnogo više nego što mi I očekujem. Ova žena koje smo večera spjevali, koju smo nazivali majkom Božijom, u velikoj mjeri potpuno nesvjesni i tog čina, te časti i visine tog dostojanstva, ona kao majka Božija Ima svu vlast i na nebu i na zemlji. Kao majka, tvorca sve vidljive i nevidljive tvari, kao majka svedržitelja. I ona kao jedna od nas, kao žena koja je nosilac iste prirode, kao što je i naša ljudska priroda, dobila je tako visoko zvanje, tako visoku čast i dostojanstvo da bude majka Božija. I kao takva, kao što smo čuli u ovim sehirama i u onom žitju kojih ščita smo, nadvladala smrt i čak u tijelu Vaznijeta na sveta nebese I večeras I evo baš u ovom trenutku Dok se mi trudimo Ona sve to prima Naravno kroz crkvu sina njegovog A da se pritom nalazi Na tim nadnebesnim visinama Iznad svih angela i arhangela Kao što smo čuli, gledajući Boga u lice i oči u oči. To je, braće i sestre, velika mogućnost za sve nas zajedno i za svako lično. Da i da, da se ne prevarimo, da se ne prelasimo, da tražimo neki drugi put i neku bržu vezu sa nebesima, nego što je ona koju nam nudi Majka Božja i koju imamo kroz nju, jer nikad tako mi Bogu ne možemo brzo i blizu da priđemo kao što možemo preko nje. I zato je tajna pravoslavne crkve i tih njenih silnih mogućnosti zapravo sadržana u tajni presvete Bogorodice. Ona kao majka naša. Ona gleda Boga lice mu, lice, oči u oči. I ima smjelost da mu se obrati kao majka. Znate li šta je to obraćaj se? To je veliki dar. Ne samo njoj, nego i svima nama. I sve ono što mi ne možemo, a što bismo htjeli. Sve ono što želimo da imamo, a negdje osjećamo da je nemoguće. Mislimo na one blagoslovljene želje, na one spasonosne želje, na ona blagoslovljena htijenja i one naše u blagodati prirodne potrebe. A čini nam se da je to nemoguće, da je neizvodljivo, da je to prevelik zagovaj za nas. Sveto to, braćo i sestve, može da bude, i to vrlo lako, ako budemo išli preko majke Božije, preko presvete bogorodice, mogitveno od nje ištući. A ona ako se zauzme za naše duše, ako ona predstane sa našim prozbama pred sinom njenim, sve je moguće, braćo i sestve. Kako? Mi u to nećemo ulaziti, to su već velike sile, velike energije, velike visine i ne treba tamo da se guramo, naše je smireno sa zemlje, iz vremena, iz onog mjesta gdje se nalazimo, evo iz ovog hrama večeras, da uznosimo molitvene prozbe preko nje, nju slaveći kao istinsku bogorodicu, ispovjedajući je onako kako nas naša pravoslavna crkva uči da je ispovjedano, u onom drevnom, provjerenom, sigurnom apostolskom stilu i predanju. I onda je sigurno da je nama sa njom sve moguće, jer njoj je da, data velika vlast. Нoj служe сveстиve небеске, Не samo наша анге oчува, него сveсилve neбеske vraćji seстве i seraфиmi i hierеровimi i sва небеска воинства, њoj служe kao царci небеkoj, kaо majci Бога njihovo i владike njihovo. И не samo oni nego и svi моćni светитеji od svetih apostola, svetih mučenika, ispovjednika, učitelja, prosvetitelja, podvižnika. Svi oni, braći i sestre, poštuju njenu volju i pokoravaju se njenim blagoslovima. Zato mi, poštujući nju onako kako dolikuje i kako možemo u okvirima pravoslavne crkve, Imamo za pomoćnike, i to silne pomoćnike, sve svetitelje bez izuzetka i sve svete angele bez izuzetka. I onda više nismo ni sami, nismo ni nemoćni, niti malomoćni, nego smo sa njom i sa sinom njenim svemoćnim braće i sesta. Od nas se traži samo da poštujemo onako kako nas majka crkva i niko kao ona i niko izvan nje uči da molimo majku Božu i da je proslavljamo. Zato i ovaj praznik njenog svečosnog uspenija, velika mogućnost, veliki dar ponuđen svima nama a naša je da priđemo u tu sveštenu obraz saborno, pažljivo, odvajajući svoj um, svoje srce i svoje želje od svega što je sujetno, svega što je prolezno, svega onog što je od nje potpuno odvojeno i što nju u suštini prezire. Zato život nas pravoslavnih hrišćana treba da bude hristo-centričan, usmjeren ka Kristu, ali obavezno kroz presvetu Bogorodicu. I ranije smo govorili, i večeras ćemo reći i ponoviti, odnos naše duše prema Gospodu Isusu Hristu nemoguće ako nema majke Božije kao karike. Zato večerašnji praznik A ne samo večeras on može da nam da mogućnost i za sve dane do kraja našeg života treba da bude mjerilo naše pravoslavnosti naš odnos prema presvetoj bogorodici jeste mjerilo, najpreciznije mjerilo naše pravoslavnosti imali ga i ako je u skladu sa učenjem crkve I na nivou ovih stihira koje smo večera spjevali, onda smo na dobrom putu. I onda možemo da ukoračimo u sve ta nebesa više nego što serafimi mogu da dopru. Jer tamo se nalazi ne neka naša prijateljica, nego naša majka. I mi kad majke naše zemaljske Imamo. Pa osjećamo nekako kao djeca da dok je majka dobro je, moći će. Iako su to jako ograničene žene, ali po tom nekom odnosu, po toj nekoj intuiciji osjećamo da dok je majka tu, dobro je, nekako, neku sigurnost osjećamo. A to je, braću i sese, samo nerazrađena mogućnost koju imamo u odnosu prema našoj majci, bogorodici. To je majka svih nas. A sa njom, za razliku od drugih majki, koje i treba da postoje i moraju da postoje, ali za razliku od njih, one se nalazi iznad svih sila, iznad svih vlasti, iznad svakog imena. A pored imena Božijeg pored i sa desne strane imena Sina njenog. To je naša najbrža veza. Tražimo li mi neku drugu? Mi smo, kako kažu sveti oci, u obmani. Mi smo u prevesti. Pokušavaš da tražiš, a majke Božije nema. To je prevest čista. Hoćeš da izađeš iz nekog problema, a uopšte ne tražiš njenu pomoć. To je čista prevest. Hoćeš da se pokloniš sinu njenom i primiš neki blagoslov od njega, a da nju zaboraviš, da nju preskočiš. To je, braćo i sase, hula. Znate, to je prezir. Takav čovjek može žestoko da postrada. Takav čovjek, porodica takvog čovjeka i čitav jedan narod. Zato je i naš narod. Ima veliku mogućnost pred sobom, a u isto vrijeme i veliki ambis pred sobom. Jedini most koji može, možemo da pređemo iz vremena u vječnost, iz laži, opasne laži u prostor čiste istine, iz smrti u život, iz egoizma u sabornu svijest. I ljubav jeste moz koji predstavlja presveta Bogorodica. To su vestvice kojima je Bog sišao na nebo, sišao na zemlju sa nebesa. To su vestvice pomoću kojih mi idemo ka nebesima. To su vestvice pomoću kojih izlazimo iz svakog problema, iz svake situacije. To su veslice, kako i danas praznemo, pomoću kojih mi izlazimo iz grobne tame i smrti, jer njeno vaznesenje, ono je, braćo i sese, znak, ono je potvrda da i mi, ukoliko budemo slušali sina njegovog, a i nju poštovali kao bogorodicu, što se podrazumijeva, da ćemo i mi u tijelima biti vazneseni na nebesu. Zato ovaj praznik prepoznajmo, braći i sestre, kao veliku mogućnost, kao veliku čas, kao veliki poziv. Prepoznajmo ga u duhu sabornosti, jer ovaj praznik nas poziva na sabor. Ovaj praznik ne možemo da praznajemo sami, nemoguće ga je praznovati sam. Zamislite tu bogaštinu, da ovaj praznik praznujemo negdje izolovano sa nekim akatistom majci Božjoj, koji ćemo čitati kao neke hijene. Mada takve pobožnosti kako ima ja i moj akatist presvetoj bogorodici svakog dana. To je hijenska pobožnost. Majka Božja želi da se sabere. Njene molitve pred smrt bile su da bude sabor i to tako moćne, a molitve majčine gospod odmah ispuni, tako da su apostoli sa krajeva vaseljene, gdje su bili na propovijed Bili prizvani, sazvani, sabrani tu oko njenog odra. Zašto? Zato što je to bila želja srca njenog. Da svi budu tu. I čuli ste u čteniju da je zapravo čitava crkva bila oko majke Božje. I 12-orica velikih apostola, i Pavle sa njima, i 70-orica apostola... I svešteni Dionisija, Reopagit, Jerotej, Atinski sveštenomučeni I vjerni narod Boži, svi oko majke Božije Saborno, to je na želje Jer samo u saboru, braća i sestre, može da se osjeti prisustvo Božije I samo saborno, prosladujući ovaj praznik Mi možemo da osjetimo majku kao majku, a ne tamo kao nekog ako se to brine specijalno samo o mom spasenju. Nema spasenja ako nema bližnjeg tu pored tebe i ako nismo zajedno oko majke Božje. Jer mi ovako sabrani možemo da budemo i na nekom drugom mjestu kao što se... Narod obmanuti sabira, pogledajte gdje se sve ljudi sabiraju, na futbolskim stadionima, na raznim mjestima, ima i hiljadu, dvije, deset, trideset, nisu sabrani oko majke Božije, i niđe utjeha, niđe mir, niđe osmijeh, nego samo buncanje i koprcanje, nema pjesme, nema slavoslovlja, Nema onog angelskog sveštenog kruga iznad njih, iz koga se čuje angelsko pojanje i koji kad dođe do nevolje i do pritiska spoljašnjih sila, siđe i svojom silom nas zaštiti. Tako i crkva, ako mi budemo sabrani oko majke Božje. Ne Nemojmo da mislimo da smo okrenuli u veđa neprijatelju i da ima prilike da nas stigne, jer, eto, mi smo zauzeti bogosluženjem, pa ne brinemo o neprijatelju, ne brinemo o životu, može da zakasnimo, može da promašimo, može biti da ćemo biti i na gubitku, ne. Budimo mi sabrani i budimo usmjereni dobro i angeli će se brinuti i ratovati Za nas, svi sveti angeli. To je primjer i današnjeg praznika jasno ukazan i on i dan danas važi. Zato ne mojmo da gubimo vrijeme, braćo i seste, jer vrijeme prolazi ili ga osvećujemo ili ga gubimo. Nema treće variante. A osvećivanje vremena u crkvi moguće je i danas. Upravo kroz sveštene praznike, sveštena bogosluženja, koja će ostaviti traga. Nemojte ovo bogosluženje i obdenije da ispari večeras, sutra ili preko sutra, neka nego ostavi trag, neka bude dio našeg sveštenog iskustva, opita i ono što smo večeras čuli, ono čemu smo večeras pjevali. Neka bude naše, jer je nama namijenjeno i sa tom svješću da živimo i dočekujemo dane i sve ono što Gospod bude dopuštao da najidje na nas. Bilo to nevolje, bolesti i razni drugi problemi, uvijek da imamo u vidu majku koju imamo iznad svih problema, iznad svih smrti, iznad svih neprijatelja i demona. Pa i kad budemo okruženi demonima, kad budemo okruženi vidljivim i nevidljivim neprijateljima, da se uvijek sjećamo da imamo majku koja je iznad svih sila i kojoj su sve sile pokorno poslušne, jer je ona majka Boga njihovog i Vladike njihovog. I na njen blagoslov svi stupaju u dejstvo. Neka bi dao Gospod da i mi na onaj jedini mogući način, a to je, silom Duha Svetoga priđemo ovom prazniku, osjetimo njegovu veličinu, značaj za sve nas, za sve nas saborno, Da i večeras susetimo prisustvo Majke Božije i svih svetih anđela i svih svetitelja i da tako tom činjenicom i tom mislinom ohrabreni nastavimo svoj put evanđelski put evanđelskom uskom stazom kojom su hodili naši sveti preci u život vječni te da bismo i tamo Svi zajedno sa svetim apostolima, sa svetim serafimima i herovimima, pjevali i dostojno jest i raduj se, blagodatna, gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama. Počeš i ovdje i tamo da je slavimo zajedno sa njenim sinom, gospodom našim Isusom Hristom. Pome se ocem i duhom svetim neka je sval ih vara u vjekove vjekova amin.